А я вірив тобі, тому що був лохом. «Ти правильно чинив, що вірив», – сказала підводячись із дивана Даша. «Людям треба вірити. Без цього не проживеш». «Ну, без тебе я вже точно проживу», – буркнув Олексій. Даринка перевзулася біля дверей і на мить затрималася. Вона вже нічого не чекала, ні на що не сподівалася. Їй хотілося почути одне єдине слово – пробач. Але Олексій мовчав. Він сидів мовчки у кріслі спиною до неї. Даша дістала ключі від його кімнати і поклала на тумбочку в коридорі. Дурний ти льошко, сказала вона, і хотіла додати прощавай, але не змогла. Розділ 19. Даринка цілий день безцільно вешталася берегом тихої річки. Вона зняла босоніжки. Ішла по воді, ступаючи ногами на відшліфовані течією пласкі камінці. Схиливши голову вниз, вона помітила в прозорій воді зграйку веселих поголовків, які гралися на сонці. Помітивши ноги, вони сміливо підпливли до них, оточили юрмою, але, не знайшовши в них нічого цікавого, попливли далі. Даша посміхнулася. Вона вийшла на берег і звернула увагу на товстокору вербу з величезними лапами гілок, розкиданих на всі біч. Дівчина втомлено присіла в тінь і відчула запах лікарської ромашки та конюшини. Тільки тепер вона згадала, як довго нічого не їла і не спала. Вона відкинулася назад і сперлася спиною на стовбур верби. Десь у горі, високо-високо, в синєві безхмарного неба загубилася самотня маленька хмаринка, схожа на нетямущого баранця. І тепер, завмершив в блакитному нескінченному просторі, злякано роззирнулася. Життя тривало. Воно було наповнене яскравими кольорами, але зараз не радувала Дашу. Вона знеможено прикрила очі, Уперше подумавши про те, що їй незабаром Доведеться залишити цей прекрасний світ. Навіть якщо вона буде лікуватися, То все одно не помре від старості. Від цих думок їй стало не по собі і клубок образи від такої несправедливості стиснув їй горло. Даша подумала, що зовсім іще недавно вона почувала себе мало не найщасливішою і зовсім не гадала, навіть не здогадувалася, що лиха доля в цей час не спала. Вона готувала Даші те, що мусило Зруйнувати її щастя. Утома взяла своє, і Даша не помітила, як задрімала, притулившись до дерева. Її розбудили чиїсь голоси. Розплющивши очі, Даринка побачила зовсім поруч двох молодих хлопців з явним запахом перегару. «Ти дивися», – сказав один з них, у якого ніс був схожий на велику картоплину. Прокинулася спляча красуня. «А я її ще не встиг поцілувати», – відповів другий з нахабною пикою та з недопитою пляшкою пива в руці. «Може, тебе зараз поцілувати?» «Не варто себе силувати», – спокійно відказала Даша. Іншого разу вона злякалася б, запанікувала і почала плакати. Але зараз у неї на душі залишилася тільки порожнеча та байдужість. «А може ми займемося коханням одразу, без поцілунків?» Вищирився ніс картопля і простягнув руку, щоб залізти дівчині під сукню. Відвали. Байдуже сказала Даша і ляснула його по руці долонькою. «Чуєш, Васьок?» – мовив нахаба пляшка. «А вона, здається, не проти». Він озирнувся навколо і, не побачивши сторонніх, поліз до Даші, дихнувши в обличчя смердючим перегаром. «Я перший!» – відштовхнув його рукою ніз картопля. «Вічно ти прешся, куди не просять!» Не сваріться, хлопчики, зупинила їх Даша. Усім вистачить. Час є навколо ні душі, навіщо ж скандалити? Хлопці остовпіли і безглуздо посміхалися. А тільки дайте відповідь спочатку на два питання. Вона того покрутив пальцем біля скроні, ніс картопля. «А тобі яка різниця?» – зашепотів другий, сідаючи ближче до Даші. «Ну то що? Приймаєте мої умови, чи так і будете шушукатися?» – спитала усміхаючись Даринка. «Загадки?» – запитав картопля. «Ні, просто запитання». «А якщо ми не будемо знати відповіді?» «Будете». Запитання дуже легкі, а зовсім дитячі. Валяй. Ви в дитинстві хворіли на вітрянку? Я так. У мене он на носі, досі ямочки залишилися. Хлопець тицнув пальцем на свій великий ніс. І я хворів. У першому класі, сказав другий, відсорбнувши пива. А снідом не хворіли ще? У парубків очі мало не повипадали з орбіт. Вони на мить застигли в нерухомій позі. А я ось днями дізналася, що захворіла на снід. І мене сьогодні кинув мій хлопець. Даша не встигла договорити, як двох залицяльників наче вітром здуло. Дівчина істерично засміялася. «Мене навіть за спасибі зґвалтувати не хочуть», сказала вона, все ще сміючись і ридаючи одночасно. Її тіло судомно здригалося. Увечері Даша поспішала на роботу. Вона погано собі уявляла, як витримає ще одну безсонну ніч – але сподівалася, що тільки робота її трохи заспокоїть. Відверне від сумних думок і дасть можливість зосередитися. Щойно вона увійшла до будівлі клініки і полегшено зітхнула, до неї підійшов Веніамін Павлович. «Доброго вечора, Веніаміне Павловичу», – сказала Даша, і здивувалася, чому він досі тут. Зазвичай завідувач ішов додому не пізніше п'ятої години вечора. «Де що? Зайди до мене на п'ять хвилин!» – сказав він і попрямував уздовж коридору, бік свого робочого кабінету. «Добре, я зараз перевдягнуся. Не треба!» – кинув він, не повертаючи голови. Даренко ввійшла до кабінету і стала біля дверей. «Причини двері і сідай», – звелів Веніамін Павлович, сідаючи за стіл у чорне шкіряне обертове крісло. Він дістав зі столу аркуш паперу, поклав його на стіл. «Дашо», – сказав він, втупившись у чистий аркуш, «я ціную тебе як відмінного працівника і хорошу, добру, чуйну людину». Але у нас, і ти сама це розумієш, дуже престижна приватна клініка. Я в неї вклав не тільки всі свої кошти, а й душу. Вениамін Павлович замовк.